Отаман висловив надію, що й надалі козацтво не питатиме, скільки ворога і де він. Так, власне, і сталося. Того ж таки дня козаки-хмари захопили на залізничній станції Зятківці ешелон з кіньми, а 8 березня несподіваним наскоком увірвалися до повітового міста Брацлава і почали громити совєтські установи, міську міліцію, ревком, ЧК, поштову контору, спалили папери, забрали печатки та бланки. Звільнивши політичних в'язнів та залишивши на майдані вісім порубаних трупів міліціонерів і чекістів, виїхали у Грабівці, де розгромили волвиконком. 10 березня коло села Скибенців, що недалеко Ладижина, хмара розбив відділ 24-ї Самарської дивізії. Ця башкирська дивізія вела нещадну боротьбу проти повстанців та населення, яке підтримувало народних месників. Не в одного козака затерпла рука від несамовитої рубки. 11 березня 170 вершників отамана Лиха зайняли містечко Гранів. На сході мешканців були Розпущені сільрада і комнезам та обрано комітет української влади, до якого увійшов і повстанець Микита Міжевський. Селяни знову відчули подих української влади, тому з особливою повагою ставилися до своїх захисників. Так в селі Кузминцях, що в 12 кілометрів від Гайсена, з нагоди приїзду отамана хмари, навіть поставили п'єсу «Степовий гість». Можливо, саме на цьому вечорі хмара від імені козаків-повстанців 144-ї надбужанської дивізії і звернувся до земляків. Брати-селяни та батьки наші, до вас звертаємось ми, козаки 144-ї повстанської надбужанської дивізії, щирим проханням допомогти нам, хто чим може, кіньми, сідлами, зброєю та іншим. Кожний селянин котрого кацапсько-жидівський табір обібрав до сорочки, котрий вирвав з голими і щаки. всі ми зараз об'єднались і зі зброєю в руках боремось за працю, гонимо з рідної хати непроханих гостей, сліпих китайців, пархатих жидів та кацапів-лапотників. Грабуючи у нас хліб, скотину, водіж та інше майно, вони обіцяють на словах дати нам предмети першої необхідності, як то крам, газ, сірники і інше. Лише перепона втім говорять, що в них на дорозі відбирають, як вони кажуть, бандити. Цікаво у них запитати, а як то вони відправляють усе награблене у нас до Кацапщини, і ніякі бандити у них не відбирають. Селяни, брати та батьки наші, продеріть очі від сну. Розберіться, що робиться, і де правда. Поскидайте оті подерті кожушини, що цілу зиму в них ховались, грілись, плодили вошей, одягніть якусь легшу одежину, беріть коня, рушниці та набої, вирушайте з ночі до війська. Надіємось, що хто розуміє смак в хроні та моркві, той буде з нами. Геть китайців, геть жидів, геть кацапів, хай живе вільна ненька Україна. Але не до всіх доходили ці заклики. Так в ніч на 11 березня в селі Мітленцях козакам лиха довелося застрелити жінок, які видали чекістам товаришів-повстанців та їхні родини. 13 березня інші козаки-хмарівці у бою коло села Абджільної змусили пасть смертю героїв вісім окупантів. А в селі Степашках того ж дня п'ять кавадаристів хмари зібрали схід і закликали селян до повстання проти жидів, кацапів і китайців цей же день дивізія увійшла у теплик. Під час короткого бою за містечко зарубано вісім красних героїв. Інші розбіглися. Наступного дня в наказі номер вісім Хмара висловив щиру подяку панам-козакам за те, що чемно поводились з населенням і що не було ніяких позорящих наше вільне козацтво випадків. Отаман радів небезпідставно, адже самовільні реквізиції навіть у містечкового населення, яке загалом вороже ставилось до визвольних змагань українського народу, розкладали дієві частини. На них мав право накладати контрибуцію лише отаман. На села контрибуції не накладались, хіба що у виняткових випадках. В ніч на 14 березня відзначився другий помічник комдива 144-й Гіва Плахотнюк який, заскочивши в село Шуру-Мітленецьку Кислякської волості, знищив червоноармійців військомату. Вісім трупів було кинуто в колодязь. 14 березня до 144-ї надбужанської дивізії приєдналися загони отаманів «Цуприка» і «Темної ночі». Наступного дня коло села Буде.